ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. A lui să fie slava în veci vecilor. Amin. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Hristos. Chiar dacă noi înșine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 Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Fraților, vă martorisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este dobăr și omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la zon ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr care este puterea mea de altă dată în religia iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd ea. Și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o răvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu care m-a pus parte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său, ca să vestesc între neamuri? Îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am sui la Ierusalim la cei care am fost apostoli înaintea mea. Ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou la Damasc. După trei ani m-am sui la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile dar n-am văzut pe niciun altul dintre apostoli decât pe Iacob, fratele Domnului. În cele ce vă screu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint. După aceea m-am dus în ținuțurile Siriei și Ciliciei și eram încă necunoscut la față bisericele lui Hristos, care sunt în iudea. Ele auzeau doar spunându-se, Cel ce ne prigoneau odinioară acum propovăduiește credința, pe care căuta să o nimicească și slăveau pe Dumnezeu din picina mea.